VENDÉGSÉGBEN A DALAI LÁMA SZÜLEINÉL Nyolc nap telt el közben. Kimenő tilalmunkat betartva a házban maradtunk, és még semmit sem láttunk a városból. Nagy meglepetésként ért, amikor egy nap szolgák jöttek, és meghívót hoztak nekünk a Dalai Láma szüleitől. Azt kérték, hogy azonnal menjünk velük. Mivel kötött az ígéretünk, hogy a házat nem hagyjuk el, megkérdeztük a vendéglátónkat. Tangme valósággal elképet kérdésünkön. Nincs semmi, ami fölötte állhat egy ilyen meghívásnak. Legfeljebb magához, a dalai lámához vagy a régenshez szóló meghívásnak volna elsőbsége. Egyetlen ember sem fog minket visszatartani vagy később felelősségre vonni. Ellenkezőleg súlyos vétség volna, ha haboznánk. Efelől tehát megnyugodtunk. Izgatottan készültünk a látogatásra. Most megyünk ki először az új ruhákban, tibeti cipőnkben az utcára. Egész jól mulattunk. meg még néhány fehér sejemsálat dugott oda nekünk gyorsan, és jól a fejünkbe véste, hogyan adjuk át azokat az üdvözlésnél. Már kirongban is találkoztunk ezzel a szokással, és az egyszerű népnél is láttuk, hogy minden látogatásnál vagy magasabb rangúakhoz intézett kérelemnél és a nagy ünnepeken fehér sálat nyújtanak át. Ezek a legkülönbözőbb kivitelben készülnek, és minőségük az ajándékozó rangjától függ. Feltűnés-keltő megérkezésünk óta most lépünk ki először az utcára. A dalai láma szüleinek háza nincs messze, nem sokára egy óriási kapu előtt állunk, ahol már vár bennünket a kapu őr, kis házikója előtt. Amikor megérkezünk, tiszteletteljesen meghajol. Aztán egy nagy kerten át, zöldségágyások és fűzfák között vissza az út a palotához. Felvezetnek bennünket a második emeletre. Nyílik az ajtó, tiszteletteljes hajlongások, az Isten király anyja előtt állunk egy kis trónszéken ül, a tágas, világos teremben szolgákkal körülvéve. Impozáns hölgy, csupa nemesség és méltóság. Számunkra idegen ez az alázatos tisztelet, amelyet egy tibeti érez a Szent Anya iránt, mégis megérint bennünket a pillanat ünnepélyessége. A Szent Anya nyájasan ránk mosolyog, és láthatóan örül, amikor meghajolva kinyújtott karral átadjuk neki a fehér szalagokat, ahogy azt Tangmea a lelkünkre kötötte. Elveszi a szalagokat, a szolgák rögtön átveszik tőle, és jóságos arca csak úgy ragyog, amikor a tibeti szokással ellentétben kezet nyújt nekünk. Ebben a pillanatban lép be a dalai láma apja, egy tekintélyes idős férfi. Ismét hajlongások, a fehér szalagok szertartásos átnyújtása, de ő is egészen fesztelenül viselkedik és kezet ráz velünk hébe elvetődnek erre európaiak is, így ismerik a szokásainkat, és egy kicsit büszkék is erre. Aztán teához ülünk. Jönnek-mennek a szolgák. Teát töltenek, először az apának, aztán az anyának, utoljára nekünk. A tea aromája meglep bennünket. Ez más tea, és másképp is készítik, mint ahogy Tibetben szokás. Érdeklődésünk megtöri a csendet. Amdóról a szülőföldjükről mesélnek, ahol egyszerű parasztok voltak egy kis gazdaságban, mielőtt a legkisebb fiúkban felismerték a dalai láma inkarnációját. Andó már Kínában fekszik, Qinghai tartományban, de lakosai csak nem kizárólag tibetiek. Szülőföldjük italát, az amdói teát nem vajjal készítik, hanem tejjel és egy kevés sóval. És még valami utal régi hazájukra, a tájszólásuk. Mindketten csak törve beszélik a központi tartományok tibeti nyelvét. A dalai láma 14 éves bátyja a tolmács, mert ő már gyerekkorában Lászába került, és hamar megtanulta a tibeti társalgási nyelvet. Csak a szüleivel beszél még amdói tájszólásban. Miközben a beszélgetés zajlik, szemrevételezzük vendéglátóinkat. Mindketten nagyon kellemes emberek. Rokonszemves természetességük elárulja egyszerű származásukat, de magatartásuk és viselkedésük olyan, mintha született nemesek volnának. Óriási változás egy távoli tartomány kis parasztházából hercegi rangba kerülni Lászában. A palota a terjedelmes birtokok most mind az ő tulajdonuk. Úgy látszik jellemváltozást nélkül estek át életkörülményeike hirtelen átalakulásán. Van valami nemesi egyszerűség a szent anyában, és sokkal intelligensebb, mint a férje. Neki talán mégis a fejébe szállt a gyors dicsőség. És itt van a 14 éves fiúk, lop sang -San Élénk értelmes és mohó érdeklődéssel ostromol minket kérdéseivel, tudni szeretne utazásunk minden részletéről. Isten ötse megbízta őt, jelenti ki, hogy mindenről pontosan számoljon be neki. A dalai láma érdeklődik irántunk. Izgalom fog el bennünket, és szeretnénk többet tudni róla. Kiderül, hogy a dalai láma nevet a tibetiek egyáltalán nem használják. Ez a név a mongolból származik, és lefordítva annyit jelent, hogy tágos óceán. A dalai láma tibeti nyelven a Gyalpo Rimpocse, ami körülbelül nagyra becsült királyt jelent. A szülők és a testvérek az intimebb formát használják, ha róla beszélnek, kundün, ami lefordítva egyszerűen jelenlétet jelent. A szent szülőknek összesen hat gyermekük volt. A legidősebb fiút még jóval a dalai láma felfedezés előtt ugyancsak egy butha inkarnációjaként ismerték fel, és a takceli kolostor lámája lett. Őt is rimpocsénak szólították, mint minden inkarnált lámát. A korma második fiú Gyalo Tundüp Kínában járt iskolába, a 14 éves lopszánk számtent pedig a szerzetes hivatalnoki pályára szánták. A dalai láma 11 éves most, és fivérein kívül két nővére is van. A szent anya később még egy inkarnációnak adott életet, a Ngári Három inkarnáció anyjaként egyedülálló jelenség a buddhista világban. Mostani látogatásunk egy bensőséges kapcsolat kezdetét jelentette ezzel az egyszerű és okos asszonnyal, és addig tartotta, míg a vörös kínaiak előli menekülés fel nem bomlasztott mindent. A mi barátságunknak persze semmi köze nem volt ahhoz az emberfeletti tisztelethez, amely a szent anyát egyébként körülvette. De ha a szkeptikus is vagyok minden metafizikai jelenséggel szemben, mégsem tudtam kivonni magam a belőle áradó személyiség és hit, hatása alól. Lassan világosodott csak meg előttünk, mekkora megtiszteltetés ez a meghívás. Nem szabad elfelejteni, hogy egész tibetben ezen az egy családon kívül senkinek sincs joga a fiatal Isten királyt megszólítani, eltekintve a néhány apáti rangban lévő személyes szolgától. És világ idegen elszigeteltségükben mégis személyes érdeklődést tanúsítottak sorsunk iránt. Távozásunkor intésünkre egészsereg szolga elő liszttel és campával teli zsákokkal, egy rakomány vajjal és puha gyapjútakarókkal, a kundün személyes óhajára, mondta mosolyogva az Isten anya, és mindegyikünknek még egy száz sangos bankjegyet is a kezünkbe nyomott. Mindez olyan magától értetődően és természetesen történt, hogy eszünkbe sem jutott zavarba jönni. Elfogódottan támolyogtunk ki a szobából, amikor meghajoltunk, lopszánk számten a barátság jeleként szülei nevében a nyakunkba akasztotta a fehér sálat. Aztán maga vezetett bennünket a kertbe, megmutatta az ültetvényeket, a lóistállókat és apja büszkeségeit, a pompás lovakat. Beszélgetés közben olyan megjegyzést tett, hogy szívesen megismerkedne a nyugati tudományok néhány ágával. Magam is gondoltam már arra, milyen jó lenne itt tanításból megélni. Mindez azonban vágyálomnak tűnt. Szolgáktól kísérve és ajándékokkal megrakottan tértünk vissza tángmeházába. házába. Oda-haza már feszült izgalommal vártak. Pontosan be kellett számolnunk mindenről, és a minket ért nagy megtiszteltetésről már minden látogatunk tudott. Nagyot emelkedtünk a köztiszteletben. Az ajándékba kapott élelmiszereket háziasszonyunknak adtuk csekély ellenszolgáltatásul, azért a sok gondért, amelyet neki okoztunk. Másnap a 25 éves rimpocse is eljött a kolostorából, hogy meglátogasson. Személyében ismertük meg az első valódi láma Általános szokás ugyanis Tibet valamennyi szerzetesét lámának nevezni. Valójában azonban csak az inkarnációk viselhetik ezt a címet, és néhány szerzetes, aki az a életével vagy csodatetteivel rászolgál erre. Minden lámának előjoga az áldás-adás, és úgy tisztelik őket, mint a szenteket.